gomilu granja, potpale vatru i sprejeme sebi hranu. Isto tako, grijeh po grijeh, mali po mali grijeh, kada se nakupe, na čovjeku sagore ga, ga, Zato je, dakle, mjesec Ramazan zlatna prilika da nam se grijesi oproste. Naprotiv, u mjesecu Ramazanu nekoliko je tih zlatnih prilika. Tri, kao što je rekao Allah u poslanika, ali ih i salatu samog vjerdosnom hadisu kod Bukhari i kod muslima, men same Ramazan, imanen vahti saba, gufira lehu ma teqadme min dembi. Ko posti i isposti Ramazan, vjerujući i nadajući se, bićemo oprošteni prethodni gresi. Zatim kaže dalje, ko men kame Ramadan imanen vahti saba, gufira lehu ma teqadme min dembi. Ko mjesec Ramazan provede u namazu, misleći noćnom namazu, teravih namazu, ko svaku večer od prve Ramazanske večer. Do zadnje ramazanske večeri bude klanjan teravih namaz, noćni namaz. Gufira lahu man taqademin zunbi, bićemo oprošteno ono što je prethodilo od griha. I također kaže dalje men qame lajlatul qadri imanana wa ihtisaba gufira lahu ma taqademin Ko noć kadra provede u namazu vjerujući i nadajući se bićemo oprošteni prethodni grijesi.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 svoje tri zlatne prilike doista je od Allaha Subhana ve Taala nemarnih robova. Zato je došlo kao što je poznato u drugom hadisu kada je došao melek Džibril alayhi salam Allahu Mustafa niku alayhi salatu wa salam rekao ragima anfun man adraka Ramadan wa lam neka prezran bude onaj koji doživi Ramadan pa mu ne bude oprošteno Ramadan. Reci Muhameda amin pa sam rekao amin.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 Ciljem da mi se moji grijesi, da mi se moji grijesi oproste. Dakle, trebamo biti svjesni toga. Pa dakle u ovom hadisu ko posti Ramazan vjerujući, vjerujući u obaveznost posta mjeseca Ramazana i vjerujući u obećanu nagradu. A kada Allah subhanahu wa taala nešto obeća da će nagraditi svoga roba, nemoj ni malo da se sikiraš. Nemoj da se briniš. Jer Allah kad obeća, umen astakhu minallahi qila iman nekoga da istinitije govorio od Allaha nema. Allah subhanahu wa ta ta'ala najistinitiji zasigurno će ti dati i zasigurno će ti više dati. Jer Allah subhanahu wa ta ta'ala je bogat. Sve je u njegovom posjedu. Od siromašnog ne možeš da očekuješ mnogo. Ali od imućnog, naprotiv, kod koga je sve, u čijem je vlasništu sve, može da ti dat nije koliko hoće. Dok onaj siroma ne može, ono koliko ima, toliko ti može i dati. Dok dakle, Allah subhanahu wa ta ta'ala vlast je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 ili nešto drugo. Ja yuhalldina amenu kutiba aleikumus siyah kama kutiba alel ladina min qablikum la'alakum tettekun. O vjernici propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste se grijeha klonuli. Ne samo da biste se klonuli hrane, pića, spolnog odnosa i ostalo, već da biste se grijeha klonili, to je suština posta. I Allahov poslanik alejhi je vesselame rekao u brojnim hadisima I taj hadis ima mnogo predanja, mnogo citata. Asijamu djunnetun, post je štit. Post je štit. Vahisnun hasinun minennar, ke djunneti ahadikum minalkital. Post je štit i čvrsta pregrada zaštita od djehennemske vatre. Kao što se jedan od vas štiti štitom u borbi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 Od svega što vodi do djehennemske vatre, ukoliko okrni onaj svoj štit, ratnik, ukoliko mu bude polovičan, iskomadan, neće ga moći zaštititi, ali tako, od strelica. Isto tako i post. Ukoliko ne bude ispravan, onakvja, onakav kakav Allah subhanahu ta'la traži od nas, nećete zaštititi od djehennemske vatre. I u jeli ovom hadisu došlo mnogo mnogi citati, mnoga predanja povodom ovog hadisa. Pa tako kaže doslovno Allahov poslanik alejhi salatu wasallam kod Imamane Sahih hadisi verodostan kao što čini Albani, "Es-siyamun junnatun ma lam Post je štit ukoliko ne bude oštećen post, ukoliko ne bude umanjena njegova vrijednost. Umanjen post biće ti štit. Ako bude umanjen, onda ti neće biti jeli nećete štititi od đehennemske vatre. A ono što po najviše čovjeka vodi ka đehennemskoj vatri i odvodi do đehennemske vatre jeste šta? Jesu strasti. Jesu strasti. Došloju je hadisu, nije vam stran hadis, poznat vam je hadis da je džennet prekriven strastima. Džennet je prekriven strastima. Dakle strasti su te koje čovjeka odvode do đehanna i prekriven strastima. Strasti su te koje odvode čovjeka do džahnema. Strasti, A djehennet je prekrivan iskušenjima. Nema u djehennet bez iskušenja. Moraju biti iskušenja na putu do djehenneta. A strasti su te koje čovjeka odvode do djehennama. Zato dakle, kada pogledamo, što god ljudi upražnjavaju, na kraju se sve vraća strastima. Pa i oni koji obožavaju drugoga, mimo Allaha subhanahu tala, u stvari, oni obožavaju svoj strast. Njihove strasti...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 se kaže a isto tako pod refesom se misli i na spolni odnos, na zadovoljavanje svojih prasti, na zadovoljavanje svojih provtiva, na govor o spolnom odnosu dok se posti. Pa čovjek opisuje, dakle zbog toga se dakle ne treba govoriti o tome. Na takav način ko bude postio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 o suštini posta, kako treba posti, u čemu treba provesti post, na koji način, da li samo se usteviti od hrane i pita ili, pa kaže Allah u poslanika alihi salatu sam, men nem jeda qavle zur, wal jahle, wal amela bihi, felejse lillahi hađetuna en jeda atamehu ošarabao. Onaj koji ne ostavi lažno svjedočenje, onaj koji ne ostavi laž, onaj koji ne ostavi nepromišljene, nerazborite postupke, Onaj koji ne ostavi rad po svemu tome, Allah ne ima potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Ti imaš potrebu. Ti imaš potrebu zato što ostavljaš hranu i piće. Ti ostavljaš imaš potrebu da ti zbog toga bude oprošteno u post. Pa dobro, vodi računak. Nemoj da lažeš. Nemoj da govoriš ružne riječi, proste riječi i ostalo. Istinski posti. Onako kako Allah subhanahu wa ta'la traži, traži od tebe. Zato je ite kako čudno stanje onih koji poste sustežu se od hrane i pića ispodnog odnosa ali ovamo iftare se drugim muslimanima Govore o njima iftare se laži iftare se varanjem je ismjavanjem sa drugim muslimanima je li i slično također u jednom od rivayata prethodnog hadisa ili citata došlo je jeda al khana wal kadiba fala حاجه لله ان يضع طعامه وشرابه je li onaj koji ne ostavi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 Jedan put podvučemo crtu i kažemo nema više vraćanju tim grijesima. Da ostavimo pokajanje nije samo na jezikom, ve čovjek mora se iskreno pokajati, zatražiti oprosta, ostaviti se tih grijeha, kad god se sjeti dotičnog grijeha, da se kaje Allahu subhanahu wa ta'ala za njega. Jer nije isključivo da ti je Allahu subhanahu wa ta'ala nije oprostio. Niko od nas ne zna da li mu Allah subhanahu wa ta ta'la oprostio dotični grih ili ne. Zato kaže Hasan al-Basri prava tauba, iskrena tauba, pokajanje jeste kad god se čovjek sjeti griha, da se kaje Allahu subhanahu wa ta ta'la za njega. Trebali bismo se pokajati, nema toga od nas da nije potreban taube pokajanja. Na ako što čuli, Allah subhanahu wa ta ta'la u osmama ajtu sure Tahrim, jeli? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala O vjernici, ovi koji vjerujete, doziva na sve. Ja smo vjernici, Allah subhanahu wa ta'ala doziva pokajte se Allahu iskrenom taubom, iskrenim pokajanjem, svi. Bez izuzetka. Zato se pokajmo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje grihe i sjetimo se ako je bilo griha, bilo je griha, nema od nas da ne grijiši, nema čovjeka da ne grijiši.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 Dakle, ima pune stranice. Allah subhanahu wa ta'lamu ta loša dijela pretvara pretvara u dobra. Zatim u mjesecu, u Ramazanu i u svakom drugom mjesecu, a narošto u Ramazanu trebamo čuvati svoje obavezne namaze, svojih pet dnevnih namaza, obavljati ih na onim mjestima sa kojih koji se pozivamo, obavljati ih u džematu. A dobro poznato da je obaveza obavljati namaz u džematu,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 A kod nas se to počesto desi. Da ne sabah, namaz i jacija, namaz u dželanju. Kaže Allah u poslanika salocam, da su najtežiji namazi munaficima, lice mirima, sabah, namaz i jacija namaz. A da znaju koja je vrijednost u njima dolazili bi pužući. Pužući dolazili bi. Pa čuvajmo dakle svoje obavezne namaze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 kada je tražio jedan od sahaba da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala od Allahov poslanika alihi salicom da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga učini njegovim drugom u džernetu pa je rekao na tebi da mnogo činiš srđde odnosno na tebi da mnogo klanjaš dobrovoljnih namaza pa od tih dobrovoljnih namaza posebno vodimo računa o duha namazu od duha namazu koji se klanja nakon što sumce izađe do podne brojni hadis su došli o vrijednosti ovoga namaza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 I mnogi drugi hadisi govori o vridnu stuha namaza. Također, kao što rekao, noćni namaz, ravni namaz od prve do zadnje ramazanske noći uslov da bi nam grijesi bili oprošteni. Zikrimu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 U su drugog ali je se spominje da je upitao Allahov poslanika ali ih i je od vas osvano kao postač pa kaže je bubekrija. ja mi u Ramazanu ako Bog da svi osvanjujemo kao postači. Ko je od vas klanjao dženazu kaže je bubekrija. ko je od vas obišao polestnika kaže je bubekrija. Ko je od vas nahranio siromaha, kaže je bubek rjao, pa kaže Allahu poslanika alihi salatu osalam, neće se kod jednog čovjeka u jednom danu naći sva ova djela da neće ući uđenet. Narod kod nas non stop umire. Zapostili smo. Ako čujemo da ima dženaza, pa neka je i prevaliti brdo, otići u susjedno selo, slično. Ulesnika imamo na svakom čošku. Siromaha pogotovo iskoristimo. Kada čujemo džanaza, uči se, nas obavještavaju, sami nareta kad neko umre, salla uči, šujemo, e, neko umro, idismo. Nakon džanaze pobrinimo se za ova ostala dva dijela. Da bi smo Allahom dozvolili musli u džanetu. Trudimo se, takmićimo se u činjenju dobrih dijela. Do Allaha subhanahu wa ta'la. Dakle, budimo svjesni zlatne prilike u kojoj se nalazimo. Opraštanje grija. Nije mala stvar, svi smo toga potrebni. Zatim posebno, jeli posebne nagrade Allaha subhanahu wa ta'la koja je poznata samo, samo njemu. Vodimo računa ona dva, jel i nijeta, imanen vahtisaba, vjerujući u obaveznost propisanog posta i nadajući se nagrade samo od Allaha subhanahu wa ta'la, vjerujući da on nagrađuje posebno za taj post. Koga budu pratile ove dvije stvari, ako Bog da bićemo ćemo oprošteni prethodni grijesi. Toliko ako Bog da, da ne bih odulio. سبحانك الله ومحمدك أشهد عن لا إله الله أن تستكرك وتبليك